Еванет Плюс. Милано. Загреб, Брюсел, София, Рига. Българското национално радио, член на Еванет Плюс, водещата радио мрежа за европейски новини. Да опознаем Европа по-добре. С Българското национално радио и Евранет Плюс. Наградата за литература на Европейския съюз се присъжда от 2009 година. Целта на тази награда е да постави в центъра на вниманието художествената литература на Европа и така да насърчи разпространението и в рамките на Европа. Произведенията на избраните победители, едно от всяка страна, участваща в наградата на Ротационен принцип, имат шанса да достигнат до публика извън националните и езиковите им граници. А сега за нас е чест, че специален гост в Хоризондо обед е носителката на Европейската литературна награда за 2013 година, Малица Бодружич, една от най-награждаваните авторки на Германия. Evernet Plus от българското национално радио. Марица Бодрожич е в София, защото вчера вечерта тя представи лично първата си книга в правод на български язик сборника разкази. Тито е мъртъв. Давай да А в студиото е издателя Пламен Тотев от издателство Персей. Господин Тотев, как стана вашата среща с текстовете на Марица? Как я е избрах? Поводът беше, разбира се наградата, която получи. Това привлече нашето внимание. Ние видяхме, че тя е един невероятен автор. Марица, представят ви като гер на хрватска авторка, но литературната ви награда идва по линия на Германия. Има ли връзка това с смъртта на тито, ако ми позволите такава закачка, видях, че три години след смърт, след неговата смърт, товашето семейство се премества в Германия. Защо? не за мен като човек, който живее, работи, пише, твори в Германия, националността вече няма такова значение. Тя просто е остава една външна координата. Die in von Tito, wo ich auch den Sozialismus oder Kommunismus erlebt habe, aber sehr wichtig für mein Leben, weil ich dadurch die wichtigen Fragen nach der Freiheit des Menschen stellen konnte. Животът ми в Югославия, макар и като дете, все пак е много важен за мен, има огромно значение за моя жизнен опит защото тогава разбрах какво е свобода и несвобода In meiner Titelgeschichte Tito ist tot beschreibe ich ja die Situation wo die Kinder schon in den Schulklassen wahrnehmen wie das foto sie streng anguckt wie der strenge vater auch das bild nicht nur einer diktatur sondern auch eines във моя първи разказ който е дал заглавието на сборника описвам тази роля на тито в някогашна югославия като един строг баща и който непрекъснато гледа децата от портрети в класната стая и навсякъде, в училище и в къщи. Погребението на Тито през 80-та година по брой присъстващи вождове на държави е на второ място след това на Папа Йоан Павел II от mm 2005-та. -hmm. Вие тогава сте била на 7 години. Какво помните, какво забравяте? Забравата е също важна част от паметта. я ериняя миш даран, да се е въпрекъснато тази тази, защо? Защото и тогава до мен каза: Цял свят виенит Много добре си спомням този ден. Това е и денят, който описвам в своя разказ, Тито е мъртъв. И завинаги се запачатало в паметта ми как мама, която работеше тогава в Германия, се обади и каза целия свят плаче за нашия президент. Защо семейството ви напусна бивша Югославия тогава? Das war der das klassische Schicksal der arbeitssuchenden Menschen und Ende der 60er Jahre sind meine Eltern beide unabhängig voneinander на Deutschland gegangen, um Arbeit zu finden, was sie gemacht haben. Моите родители отдих в Германия, фактически това е класически пример за хора, които си търсят работа и не могат да я намерят в своята страна. Родителите ми заминаха за Германия още края на 60-те години. Как определяте себе си като германка, хърватка, югославянка, всъщност от вече несъществуваща страна? Ja, yeah, also in jedem Fall um, habe ich durch die ganzen Koordinaten der nationalen Identitäten eines gelernt, nämlich zu meinem eigenen Menschsein vorzudringen und die Welt eben nicht in едно. Да не виждам себе си като определена националност, а да, бъде, да търся човешкото в себе си. Да бъда един човек със свои категории. Със, със свои човешки категории. Защо според вас се провали проекта за мултинационална държава, проекта Тито? Ja, yeah, das ist natürlich eine sehr kluge, interessante und ich glaube auch für den Frieden in der Welt sehr wichtige Frage. това е много важен, много интересен и много съществен за световния мир въпрос. В която написах, съм създала едно есе точно по тези въпроси и опитах се да кажа своето мнение. Denke, dass, wir, dass es sehr wichtig ist für zu verstehen, wie wir denken, welche Identitäten wir, haben, und warum wir sind, äh, als zu haben За нашата цивилизация е много важно да размислим защо мислим по този начин. Каква идентичност имаме, какви идентичности, защото те са в множествено число и защо винаги бързаме да търсим неприятели, а неприятели. Меншни не станат с националите или с прави на прави. Си станат за тази. Това е във своят елементи. Хората не се раждат с националност, с приятелства или с неприятели. Просто системата ги прави такива. Вие сте от 10 годишна в Германия. Кажете за езика, защото получавате много награди за красивия немски език, на който пишете. Ще ги изброя литературните награди на Лихтенштайн, Фундация Конрад Аден Герман за създадени образци на красив немски език. Много ми е интересно мислите и сънувате, предполагам, на немски. Любопитно ми е дали чувствата, емоциите имат език и дали той е харватски във вашия случай или пък сърбо пак тази, <laughs> тази, <laughs> тази драма, нали, даже с изчезващите езици. Zunächst einmal ist die Sprache, in der ich schreibe nicht die Sprache der Bürokraten, sondern der deutschen Dichter und Denker. Hab Bürokra, derski misslik Und empfinde es auch als meine Arbeit, die, die poetischen Räume frei zu machen und das zu denken, was in der deutschen Sprache an Möglichkeiten да още в Neskiik и da ist. Sprache an sich hat keine es geht um den Geist der Sprache, um das was man in Musik und in Kraft in der Sprache übersetzen kann. Езикът сам по себе си няма националност. Въпросът е в силата на този език, в духа на този език. И с кроватския, или сърбския, бих троттен имал свързана, аба с нониш моя език е де литература. Шибезеца, охарския език. Въпреки това, оставам свързана с хрватския и сръбския, защото превеждам от тези два езика. Цитирам Марица. Войните разделят не само тези, които се мразят, но и тези, които се обичат. Имате ли изпамени, Марица, от бъдещи войни? Или вече сте в европейския вечен мир? Also ich fürchte, dass unsere Welt äh, eine sehr gefährdete ist. Ähm, ich setze trotzdem auf die Hoffnung und auf das supranationale, weil ich glaube, dass das den Menschen auch Seele zu Страхме, е много не Въпреки това аз залагам на човешкото, човека, на супранационалното, на наднационалното, защото смятам, че това отговаря на дълбоката му същност. Представянето вчера също отговаря на тази идея. Немска авторка с хърватски происход представена не в хърватското посолство, или пък в Гиота Институт, а в чешкия център. Евернет Плюс. По българското национално радио.